Välkommen till avsnitt sex. Böcker vi vill läsa. Ja. Eh, TBR, to be read. Precis. Det är något som vi brukar säga till Precis, This book is <laughs> to be read. Mm. Mm. Det säger vi om många böcker. Ja, och det finns ju alltid liksom en uppsjö. Det är mm. som en på ett stort berg, eller? Det här är en av både fördelarna och nackdelarna med att arbeta som bibliotekarie. Man har koll på nya böcker och gamla böcker och alla andra böcker däremellan. Framförallt så är det det här dilemmat av att det varje vecka kommer stora lådor från inköpsställen fyllda med böcker som är nya och fina och fräscha och spännande och man vill väldigt, väldigt gärna läsa dem men det innebär ju också att man hemma har en hög som ett mindre höghus på sängbordet med böcker som man egentligen aldrig hinner med Ja, den här eh, månaden, april så är min hög åtta mm. åtta böcker hög <laughs> en åtta böcker hög Ja, bokhög ja. mm. och den boken som jag läser just nu det är Ship of Magic av Robin Hobb mm. älskade Robin Hobb älskade, älskade Robin Hobb ja. Och jag läste ju hennes böcker Som du också har gjort för länge sedan Mördarens lärling tror ja. jag är den första boken heter På svenska ja, i den första serien ja. Hur det nu var När jag var inne i min största Robin Hobb-fas Så läste jag alla de här eh, liveship eh, mm. Trilogy. Och därför har jag bestämt mig för att jag ska göra det nu. Det är liksom en liten undertaking för det är 800 sidor och det är så himla ja. mycket. Det är tjocka, tjocka böcker. Men ja. när man kommer in i dem och inser hur ja. fruktansvärt bra de är ja. så sitter man ju där och tänker Åh, tänk om det var 1600 sidor. Ja, precis. Ja, jag är så glad att jag är halvvägs igenom den första, men jag är också glad att det är tre böcker mm. i serien. Så att när jag är klar med de här då kommer jag att dyka in på resten i maj. Jag, för. Mm. Eh, jag läste de här böckerna för kanske tio år sedan eller någonting och eh, Life Lifeship eh, Trader-serien utav de, är det tre eller fyra serier som har kommit ut av Robin Hobb som utspelas i samma universum eller man ska säga eh, så är det här mina favoriter och jag är mm. jättesugen på att läsa om dem nu när jag hör dig eh, prata om dem. Nästan dagligen säger säger: åh du är jag där. I <laughs> åh det är bra. Åh <laughs> oh, undrar om det här och hen, tänker jag då ja, försöker du spoila någonting. Ja, eh, mm. mm. Okej, sen tänker jag läsa del två i Magic Ex Libris-serien. Mm, vad är det, De det för någonting? Den första heter Libriomanser, och den här mm, jag har jag berättat om. Mig. Mm. Men äh, andra boken heter Codex Born och jag är bara intresserad av att komma in i den här världen igen. Ja. Med Isaac Ve Vein och oss med Libriomancer, alltså Precis. han kan trolla fram grejer ur böcker. Det är ju jättespännande. Det är jättespännande. Och den här boken pratade vi ju mer om i förra avsnittet, ja. är böcker som vi håller på att läsa eller som vi har mm. läst. Det eh, låter jättespännande. Ja. Sen tänker jag läsa All the Light We Cannot See. Och det är ju Anthony Doerr mm. som har skrivit den och den har ju vunnit Pulitzerpriset. Mm. Mm. Och varför jag vill läsa den här boken, det är den otroligt vackert när man tittar på den, men bara den här idén, i boken finns det en tjej som är blind och hon lever under andra världskriget. Mm. Det fick mig att bli lite högt på den här historien. För att, kan du tänka dig allt det här otäcka som händer runt omkring den här personen. Mm. Och så ser man inte. Nej. Att, tänk att höra Hitler orera på radion. tänka att höra flygattackslarmen. Och paniken hos människorna runt omkring er själv. Mm. Det tycker jag är jättespännande. Mm. Som en premiss. Och den här flickan En ny take blev... på, ja. på Andra världskriget. Sen ville jag läsa en retelling. För det är ju något som vi är liksom <laughs> lite inne på nu. Och du fick mig att läsa Peter Pan. Ja, exakt. Eh, vi, vi har ju jobbat lite grann med det här temat med retellings. Och eh, i rena farten så tvingade jag dig att läsa eh, original Peter Pan av Jim Berry. Min all-time favorite book. Mm. Mm. Och nu har det kommit en retelling på den som heter Unhooked. Det ska bli spännande att höra vad du... Tycker om den sen. Eh, ja. Jag läste ju också en retelling på Peter Pan för inte så länge sedan. Eh, apropå det kan vi lägga upp på bloggen också. Mm. Det finns en 12 månaders utmaning för de som gillar Peter Pan så finns det 12 retellings även för varje månad som man kan läsa under ett år. Mm. Eh, det den här unhooked är en av de böckerna. Mm. Eh, Tiger Lily som jag har läst är en annan. Eh, vi lägger upp det på bloggen. Ja. Sen eftersom jag har läst de här böckerna vid Schwab eh, Dark, Shade of Magic Etc. så vill jag läsa en annan bok av henne som heter Vicious. Och det, jag, vill, jag vill läsa mer av henne för att se om jag gillar henne. Mm. Annars. Mm. För jag älskar de där andra böckerna. Ja. Sen så har jag också plockat på mig The Freedom Summer Murders av Mitchell. Och det här är en sann berättelse om tre stycken personer som blev mördare av Ku Klux Klan. Och också dampling av Murphy. och Det är ju mm. berättelse om en en tjej som är rund och god och härlig och inte skäms för att hon är rund och god och härlig. Monster Calls, jag vill läsa mer av honom. Och då tog jag den här som heter The Rest of Us Just Live Here. Och just. den är skitspännande tycker jag. För det, det handlar alltså om en värld där du är en helt vanlig person. Men du har kompisar runt omkring dig som är superhjältar. Okej. Okay. Och det kan ju vara jag menar, ja. Alla vi andra vanliga som inte har de här superhjältetalangen. Ja, precis. Superhjältehistorien ja. berättar du ut ett annat perspektiv. Precis. Mm. Det låter jättespännande. Och så tog jag... Ja, och den här boken har ju blivit ganska omtalad ja. eh, på internet. <laughs> mm. eh, men den ska ju handla väldigt mycket om självförtroende och självkänsla och ja. eh, kroppspositivitet. Och känns som att de ämnena mm. behövs idag. Ja tycker jag. jag. är också sugen på att läsa den här boken sen. Mm. Min to be read-hög är ju betydligt mer minimalistisk, kan man säga. Eller, nej, egentligen inte, för mitt skrivbord hemma är belamrat med böcker som jag vill läsa. Och väskan är full av böcker som jag håller på med, några sidor här och där och så vidare. Men jag får försöka inse mina begränsningar här- för jag hinner inte särskilt mycket helt enkelt. Eh, I och för sig då, om man ska vara sån- eh, jag läser ju väldigt mycket barnböcker. Eh, jag har ju en fyraåring och en sexåring hemma- och eh, just nu läser jag och min sexåring Satsiki och morsan. Eh, och det är egentligen den första boken som eh, min, mitt äldsta barn- har tyckt om som inte är en bildbok. Eh, och vi har jätteroligt när vi läser den här boken tillsammans- eh, den har några år på nacken och det märks. Eh, men det roliga är att jag har ett så klokt barn. Så hon plockar upp på de här sakerna som kanske är lite eh, omoderna. Och sen kan vi diskutera de sakerna. och Jag tycker det här är jättekul. Har ja, ett det, exempel på det? Satsiki, ja, eh, huvudpersonen i den här boken. Satsiki Johansson. heter Han eh, Han lever med sin mamma som man kallar för morsan. Eh, I Stockholm. Och hans pappa är bläck bläckfiskare kallar hon honom för i Grekland. Han har aldrig träffat sin pappa. Men det är inte så mycket så. Och han börjar skolan i början på boken. Och hans fröken, när han sitter där i skolbänken så tittar han på fröken och hon står och pratar och upptäcker att hon har nylonstrumpbyxor på sig som är håriga. Håret sticker ut ur nylonstrumpbyxorna och han blir jättefascinerad av det här och måste liksom glida ner på golvet och åla sig fram för att känna så, och det blir ju lite pinsamt. Fröken blir lite ställd. Eh, och sen funderar han tillsammans med sin kompis och det här beror på om fröken kanske är en alien från någon sorts apkvinneplanet. För mamma rakar ju benen då. Eh, och så måste han och hans bästa kompis smyga på fröken för att se om hon kanske går från skolan till sitt rymdskepp. Så, eh, det gör hon ju då inte. Utan de kommer ju fram till då att fröken är en sån som inte rakar benen. Eh, och det är ju också helt okej okay då. Eh, mitt barn plockade upp på det här. Och eh, sen hade vi en diskussion kring eh, kroppsbehåring och vad som är okej okay och inte. Och hur vissa gör och hur andra gör och, och så vidare. Eh, och jag är ju då ett klokt barn. Så hon förstod ju det här att... Eh, man får göra precis som man vill helt enkelt. Ja. Jag har ju då några böcker som eh, jag som väntar på att bli lästa. Bland annat i min väska så har jag just nu The Princess Bride av William Golding. Eh, jag vet inte om ni känner till kultfilmen The Princess Bride. Bleka dödens minut tror jag den heter på svenska. Fantastisk film. Alla som inte har sett den gå omedelbart och eh, se den på ett eller annat sätt. Vi har den här på biblioteket. Ni kan sitta i stålsalen. Det går jättebra. <laughs> klassisk äventyrsfilm, det är pirater det är prinsessor, det är skurkade jättar eh, konstiga magiska vidunder i skogar som sprutar eld och eh, ja, jag älskar den här filmen sedan jag var liten och nu ska jag äntligen läsa boken snart jag ser mycket fram emot detta kanske. episkt äventyr ja. Eh, sen har jag även eh, andra delen i The Lunar Chronicles som jag bär med mig och jag gillade inte riktigt första delen Sinder i den här serien jag har förstått det på andra människor som har läst den att serien blir bättre och bättre med böckerna så jag har ändå bestämt mig för att jag ska ge tvåan en chans och jag tror att den heter Scarlet och här, den här serien är då en eh, science fiction retelling på första boken eh, baseras på Sagan om Askungen, andra boken som jag ska börja läsa nu baseras på eh, Rödluvan och vargen och den tredje boken i serien baseras på eh, Rapunzel. Eh, men då i framtiden och eh, någon form av science fiction- med lite robotar och cyborgs och så annat. Eh, idén är jättebra. Eh, så jag hoppas på att den kommer att bli bättre än den här serien. Eh, och sen har vi beställt lite böcker som jag är sugen på nu. En bok som heter Into the Dim av Janet B. Taylor- eh, som handlar om eh, time traveling, resa i tiden eh, Så följer en flicka som är 17 år som förlorar sin mamma i en jordbävning och förkrossad eh, reser hon till Skottland eh, för att ta reda på mer om sin mamma och där inser hon att mamman var medlem i ett hemligt tidsresesällskap så hon lyckas resa tillbaka i tiden till, jag tror det var medeltidens England eller norra av Aquitanien. Eh, hennes tid och där ska hon då försöka att rädda sin mamma. Få henne tillbaka på något sätt. Och det här är första delen i en serie och jag vet egentligen inget mer om det här men jag tycker det låter jättespännande. Så den är jag sugen på. Och sen har vi också beställt en västenbok. Det kommer inte ut så många sådana känns det som. Så det här, det ska bli lite spännande. Jag har ingen aning om det kan vara bra eller dåligt. Den ska vara i samma stil som True Grit om någon har sett den filmen. Jag tänkte också att vi kanske skulle nämna Recaptains. Mm. Ja, just det. Våran app of the month, eller ja. site of the month som vi har igång. Precis. Vi har en liten slogan för det. The app of the month is a site. <laughs> <laughs> ja, vi, vi brukar tipsa om en bra app en gång i månaden. Vi har gjort det i snart ett års tid. Apparkivet finns på vår hemsida på Bessemer skolan, omskolan, Bessemer biblioteket. Och... Månadens app är alltså en blogg som heter Recaptains och drivs av ett gäng duktiga bokbloggare från Storbritannien. Och där, hela premissen för den här sidan egentligen är att du ska kunna gå in söka upp en bokserie och få en sorts, en sorts sammanfattning en recaption av boken. När du kommer ut en ny bok i en serie så kan du gå in och läsa Just det, vad var det som hände i de här böckerna innan. Du får en kort sammanfattning, du får major themes, du får mm. karaktärerna och ja, spoilers då. Hur slutade det, vad var cliffhangen och så vidare. Mm, så att du slipper gå tillbaka och läsa om varenda bok varje gång du får en ny bok. Ibland är det blandar ju långt Ja. serierna och så vidare. Mm. Och det som är bra med den här är att man kan gå in, se fram sina på boken mm. få en liten goodreads-sammanfattning. Mm. Och sen, om man vill bli spoilad, så tycker man på Read More. va? Ja, precis. Ja. Vi lägger ut en länk på bloggen. Ja, är så snälla. Ja, men då så. Jag avslutar. Vi. Ja, det är vi. Eh, tack! Tack!